Das sind unsere Themen. FDP stellt Wahlkampfziele vor, gutkonzerte immer beliebter und Kreisliga-Auftakt mit Überraschungen. Radio Mittelweser. lokal für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Die Freidemokraten im Landkreis Nienburg haben ihre 33 Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl am 11. September präsentiert. Man trete mit einer ausgewogenen und kompetenten Kandidatenauswahl an, so FDP-Kreisvize Jörg Hille in einer Pressemitteilung. Ziel der Freidemokraten im Landkreis sei es, dass engagierte und fachkompetente Leute die Geschicke des Landkreises mitbestimmen. Verstärkt will sich die FDP für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen. Fast jeden Monat findet im Nienburger Kulturwerk ein Hutkonzert statt. Musiker aus Nah und Fern sind dann im dortigen bistrobereich zu Gast und präsentieren eigene Songs. Der Eintritt ist immer frei, in den Pausen wird mit einem Hut für den Künstler gesammelt. Das erste halbe Jahrhut konzerte 2016 sei wieder einmal ein voller Erfolg gewesen, berichtet Organisatorin Petra Gecko. Das war sehr großartig. Das Spektrum ging natürlich von bis. Den Vogel abgeschossen haben definitiv The Wildfires, ein Duo aus Großbritannien und äh, USA. Da war es hier... Unfassbar voll. Ich glaube, es waren 100 Leute hier. Es war eine mordsmäßige Stimmung. Und immer wieder freuen wir uns, dass wir zu den Hutkonzerten hier auch ganz neue Gesichter und ganz neue Menschen treffen. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann begrüßt den Referentenentwurf zum geplanten Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung. Die Entkopplung von der Grundlohnsumme und die Einführung flächendeckender Modellvorhaben sind zwei entscheidende Faktoren zur Verbesserung der Situation. Auch das durch Roy Kühne initiierte Arbeitspapier zur Forderung nach einer besseren Qualität im Hilfsmittelbereich sei in den Entwurf des Ministeriums eingeflossen. Neben dem Preis sollen zukünftig auch andere Kriterien wie die Qualität der Produkte, die Dienstleistungen der Versorger und die Ergebniskontrolle wichtige Faktoren sein. Und wir kommen noch zum Sport mit Philipp Kessler. Die Kreisliga ist am Wochenende in die neue Saison gestartet. Für die größte Überraschung sorgte am Sonntagabend der Aufsteiger aus Estdorf Lesaringen mit 5:0 fegte rot-weiß den RSV Reburg vom eigenen Sportplatz. Für eine weitere Überraschung sorgte der SV Huse mit einem 3:1 Sieg über Vizemeister Eistrup. Der TSV um Coach Thorsten Klein verpasste es über 90 Minuten guten Fußball zu spielen. Wir haben nicht gut Fußball gespielt, zu so hektisch Fußball gespielt, den Ball nicht laufen lassen. Kusum hat das clever gemacht. Kusum hat sehr gut nach vorne gespielt. Sie sind auf verdient in Führung gegangen. Dann haben wir kurz vor der Pause einen dummen Abwehrfehler gemacht. Dann stand es 2-0. Zweite Halbzeit durch den Elfmeter wieder rangekommen. Danach auch unsere beste Phase im Spiel gehabt. Äh, ca 15, 20 Minuten, wo so war das Spiel eigentlich komplett im Griff hatten. Und haben dann durch eine Standardsituation das 3-1 bekommen. Und ja, da war die Luft eigentlich raus. Zwei weitere Spiele wurden noch ausgetragen. Intercomata Nienburg siegte mit 3-2 gegen Stöckse. Und bereits am Samstag gewann der ASC Nienburg in Steilberg mit 2-1. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.